Victor Papilian, partea întâi N-ar avea niciun rost să pomenesc de crizele mele sufletești din chinovia Antimului, dacă tocmai ele n-ar fi fost pricina întâlnirii mele cu Victor Papilian și, prin el, cu patria transilvană a bunilor mei dinspre tată. Mă voi mărgini așadar să spun că trecusem prin iadul, dostoevskian al durerii de a nu mai putea iubi, fugisem de singurătatea polovragilor și acolo mă chinuiam să aflu calea întoarcerii mele către om. După doi ani de confruntare cu țelurile ideale ale tagmei, ajunsesem la concluzia că nu am vocație filocalică și că, prin urmare, nu voi ajunge niciodată să cuceresc acea supremă libertate făgăduită din cărți, iubește și fă ce vrei. Deocamdată făceam literatură cu destulă sărguință de altfel, dar niciun înger nu și șoptea la ureche că măcar una din paginile mele va fi în stare să fericească un singur om sau să înflorească un zâmbet pe buzele unui suferind. Mă obseda materialitatea semenului meu și eram din ce în ce mai ispitit să mi l apropii cam în felul rudimentar cu care arghezi, în psalmii lui, se tot căznea într-o neputință să și-l apropie pe Dumnezeu. Era vreme de război și mă gândeam cu sfântă gelozie la brancardierii voluntari ai liniilor de prim ajutor batalionar, care, cu numai o targă și un pansament, îi puteau să-i fure întunericului, printre gloanțe și schije, o viață și câteva bucurii. Eram și autorul unei tentative de acest fel, dar nimeni nu mă luase în serios. În felul acesta, dintr-un gând în altul, mi s-a năzărit să mă fac medic doctor practicant într-un spital sau în cabinetul particular și nici nu s-ar fi putut altfel fără de arginți. La un gând mai adânc îmi dădeam seama că o astfel de idee era în fond o nesăbuință. Fusesem un elev mediocru în științele exacte, la care învățasem numai din obligație didactică și strict pentru notă. La sfârșitul clasei a șasea, trăisem pentru câteva ore alternativa dramatică de a fi premian pe media generală sau corijent la trigonometrie. Ori studiile medicale presupuneau, printre multe altele, fizică, chimie și implicit matematici. Avusesem totuși o experiență încurajatoare cu câțiva ani înainte, sărăcia mă obligase să pregătesc un școlar pentru examenul de capacitate, printre materiile căruia se număra și algebra. Învățam acasă, bine, lecție cu lecție, ca să pot preda a doua zi corect și totul să-i cu bine. E o problemă de intelect, îmi ziceam, și de voință, iar acestea nu-mi lipseau. Piatra de potignire era literatura, de care nu aș fi vrut cu niciun chip să mă despart. Marea întrebare era dacă nu cumva studiile medicale și apoi profesiunea de medic îmi vor pune la popreală harul condeiului și îl vor face nelucrător sau, în cel mai bun caz, slăbănog. Încă nu știam că Vasile Voiculescu era medic de meserie. Aveam nevoie de un sfat. Atunci mi-a venit în minte Victor Papilian și m-am gândit să-l caut. Era pe la începutul lui Iulie 1943. Papilian era unul din scritorii pe care aveam la inimă. Dintre cărțile lui nu citisem decât sufletul lui Faust, nu știam prea bine dacă mai îi și altele, dar îi urmăream cu regularitate schițele și povestirile pe care le publica, aproape număr de număr în gândirea. Îl și văzusem odată și le ascultasem cu un an sau doi înainte. De Caracostea nu fusese singurul care să patroneze confesiunile unor scriitori într-o aulă universitară. Același lucru îl făcuse și Nichifor Crainic la facultatea de teologie, iar unul dintre invitați fusese Victor Papilian. De-abia atunci am știut cu destulă mirare că prozatorul acela cu imaginație debordantă, care explora cu maestrie tărâmul fantasticului, era în același timp nu numai medic, ci și profesor universitar de medicină, un savant al științelor exacte. Așadar, îmi ziceam acum, se poate, dar trebuie să fie un secret. La acea vreme, Universitatea Daciei Superioare, cum i se mai spunea, se afla încă în refugiu la Sibiu, plecată din Clujul, ocupat de vremuiala Hortistă. Administrația se instalase într-o clădire din apropierea hotelului Boulevard și acolo l-am căutat mai întâi pe profesorul Papilian, despre care aflasem între timp că era decanul facultății de medicină. Cineva mi-a spus că am fost anunțat și că voi fi primit a doua zi dimineață, la 8, la Institutul de Anatomie, care funcționa în cazările Dragalina, undeva în susul străzii Octavian-Goga. Am fost punctual. Domnul profesor vă așteaptă, mi-a spus un laborant, deschizându-mi ușa. Întâi m-a izbit un miros iute, ca de piatră arsă. Apoi am văzut o încăpere vastă, populată apocaliptic cu vestigii omenești, un schelet în picioare, oase risipite pe mese și dulapuri, tibii, femure, vertebre, țeste, fălci dezgărdinate, mulaje și preparate anatomice, plămâni de spuiați, intestine de vitrină, creieri indecenți, mușchi arcuiți pe ciolane, negri și uscați, cadina fumătoare, inimi la borcan, Ochi fără orbite. În fund, o masă mare, cu microscop și cărți, din spatele căreia s-a ridicat profesorul, cu frunte înaltă și părțărac în halat alb, înainte ca eu, rătutit de priveliște, să-i fi putut spune. Am onoarea să vă salut. El a prins a se îndrepta spre mine, recitând, cu o voce de tenor secund, versuri incredibile. Mă joc cu imaginile ca vremea cu paginile, când și întoarce filele peste toate zilele. Recunoșteam începutul unei poezii pe care o publicasem cu câteva vreme înainte în gândirea. Eram tânăr, într-adevăr, dar nu și într-atât de infatuat și de prost ceea ce totuna, încât să cred că frumusețea versurilor mele ar fi cucerit memoria cititorului și nu o mai părăsea, așa cum se întâmplă de pildă, cu o strofă de Bacovia. Un lucru însă mi era limpede. Profesorul asociase numele anunțat în ajun cu cel ce semnase versuri în revista la care el însuși colabora și se pregătise să mă primească. De ce se pregătise? Mai mult nu știa despre mine și nu știa măcar pentru ce venisem, ca să pot bănui un moment preparator pentru o anume deschidere de suflet." A trebuit să înțeleg, dacă nu chiar atunci, ceva mai târziu, că aceasta era eleganța spirituală a lui Victor Papilian, cu care întâmpina pe oricine s-ar fi apropiat de el cu încredere și tânără prietenie." O asemenea eleganță era în stare să creeze un moment unic, irepetabil în viața unui om. Și-a cheltuit cu mine toată dimineața, preț de vreo patru ceasuri. Mi-a ascultat ofurile și nu m-a ispitit întru mai mult. Apoi s-a pornit să istorisească el. Mi-a povestit despre viața lui, anii de studenție, credințele primare și îndoielile metafizice, avatarurile spirituale, capcanele științei, prăbușirea lăuntrică. Eram tânăr, ambițios, țineam cu tot din adinsul să devin un savant. Pregăteam de multă vreme un ser cu care speram să vindec o anumită boală. Făcusem testele pe animale, rezultatele erau bune. Îmi făceam stagiatura la un spital cu profilul pe care mi-l doream. Am început experiențele pe bolnavi. Cel din tâi însă a sucombat după scurtă vreme am încredințat că nu serul meu îl omorâse, ci însăși boala de care suferea și pentru care preparatul, după toate semnele, nu era suficient. Am mărit doza și l-am injectat unui al doilea pacient. Fenomenul s-a repetat. În salon era tăcere și confuzie. Acolo se murea oricum. Intervențiile mele puteau hrăni o speranță în plus dacă mai exista vreuna. M-am îndrăgit. Am mărit dozele și am continuat să administrez serul în așteptarea ceasului de triumf. Câteva paturi se goliseră, trimițându-și suferinzii la morgă. La un moment dat, am ales o pacientă cam pe la mijlocul salonului. Văzând că mă îndrept cu seringa spre patul ei, femeia a deschis niște ochi mari, mari de tot și a gemut. Domnule doctor, vrei să mă omori și pe mine?" Ochii aceia m-au cutremurat. De atunci mă urmăresc fără încetare și mă vor urmări toată viața. Glasul ei m-a prăbușit. Am aruncat seringa pe podea și mi-am zis, din această clipă nu cred nimic și nu știu nimic. Am plecat în străinătate și am luat totul de la capăt. Și unde ați ajuns? Încă n-am isprăvit. Și-a continuat istorisirea. Vorbea repede, cu patos, clipind des și gesticulând. Uneori se ridica de pe fotoliu și continua să povestească despre suflet. Ah, în ochii acelei femei nu era deloc anatomie, era numai suflet, plimbându-se printre fantasticele cioburi omenești risipite, inerte și neisprăvite, ca după o înviere eșuată. A sfârșit cu mărturisirile marilor lui certitudini finale. Vezi, dragul meu, la ele am ajuns prin mine însumi, pornind de la acea clipă de negare totală, după luni și grele ocolișuri, de-a lungul cărora am bătut la ușa tuturor formulelor posibile. Nu moștenisem nimic și nici nu aveam ce moșteni. Copilăria mea fusese sfâșiată de disputele și revendicările dintre un tată ateu și o mamă bigotă. Ți-aș putea fi de folos prin exemplul meu? Bine," am zis, dar eu nu-l caut pe Dumnezeu, eu pe om l-am pierdut. Vreau să-l pipăi întru dragostea lui și să urlu este, începând cu mine." I-a plăcut trimiterea la arghezii, m-a ascultat cu luarea minte. Gândul dumitale e bun, fă medic. Să-mi fac adică o mețerie. Medicina, dragul meu, e mai întâi o artă, sau dacă vrei, în final." Uită-te la preparatele acestea anatomice. Mai târziu vei înțelege din ele ce sublimă operă de artă este omul: să-l tratezi pe bolnav ca atare, o operă deteriorată de timp sau de agenți patogeni, pe care dumneata cu arta dumitale îți propui să o restaurezi, pe cât se poate, în frumusețea ei originară. Eu, însă, doresc o restaurare a dragostei de om. Asta presupune neapărat o anume cantitate de jertfă. Când spunem aceasta, ne gândim veșnic la meșterul Manole. Or jertfă fără dragoste nu se poate, n-ar avea niciun sens, iar dacă nu are sens, înseamnă nimic. O știi de la Pavel. Iar literatura? Profesorul a sărit ca ars și m-a mustrat cu glas înalt. Trebuie să-ți spun eu, dumitale, ce e literatura? Apoi s-a reașezat în fotoliu deodată liniștit. Cele ce ți-am spus eu astăzi despre mine sunt niște adevăruri brute, cel puțin așa au fost la început, dar multe din ele transpar artistic în romanul meu în credința celor șapte sfeștice. M-am făcut galben, nu citisem cartea și m-am simțit deodată foarte umilit. Omul acesta se pregătise să mă primească spunându-mi câteva versuri învățate anume, iar eu venisem la el fără să-i fi citit cartea la care el ținea poate cel mai mult. Cum de nu-i reținusem titlul când autorul ei vorbise în aula facultății de teologie? Nu se poate să nu o fi pomenit, nu se poate să nu o fi menționat măcar anfitrionul în cuvântul introductiv. Cu aceeași eleganță, Papilian s-a făcut să nu-mi citească paloarea și a trecut la probleme de amănunt practic. Unde ai de gând să te înscrii? Desigur la București, deși nu prea văd cum aș mai putea întoarce la timp, Cred că aș putea locui la tatăl meu care lucrează la Societatea Tramvaielor. Îți propun să vii la noi, mi s-a deschis el. Mi-ar plăcea să fie elevul meu. Am și un cenaclu literar, cam slăbuț acum, puternic altădată. L-am avut în el și pe Pavel Dan. Ai auzit de Pavel Dan? Suntem încă în refugiu, dar frontul merge prost, nemții bat înapoi și poate de domnul să ne întoarcem la Cluj. Cu partea materială, cum stai? Am un salar de erodiacon la polovragi. Foarte puțin pentru ce vrei dumneata. Dacă vii la noi, îți promit o bursă. Tot e ceva, nu? Am fremătat de bucurie. Într-adevăr, la București n-aș putea să sper la o bursă. La noi, fi sigur. Nu uita că ți-a promis-o însuși decanul. Rector îl avem pe Iuliu Hațieganu, care e un suflet mare, mare de tot. Așadar, te aștept la examenul de admitere. Învață și te pregătește bine, căci eu nu obișnuiesc să închid ochii și nici urechile. La o asemenea artă se ajunge numai prin știință. Nu poți fi compozitor dacă mai întâi nu cunoști de săvârșit rigorile matematice ale armoniei. În acest timp însă, cată să nu faci doar anatomie, biologie, fizică și chimie, Continuă să scrii, e începutul acestui fel nou de ucenicie în viața Dumitale. Mai târziu voi vrea să văd cum ai să te împarți între sala de curs și cenaclu literar. Am plecat cu Ari binecuvântând gândul care mă adusese la acest om. Întâlnirea cu Papilian căpăta dimensiunile unei răscruci a destinului. Viața mea își deschidea o nouă valență. Astăzi, privind înapoi, nu cred că era vorba doar de rezolvarea unei crize sufletești, deși aceasta atârna cel mai greu în a acelor zile. La 22 de ani trebuia oricum să-mi pun unei definiri a propriei mele personalități din perspectiva devenirii. Orice tânăr năzuiește către o culme, dar întâi ea se cere aleasă, iar drumul către ea căutat și găsit. Nu se poate merge pe bujbâite. La viața socială renunțasem. În lăuntrul tagmei mele, nici atunci și nici mai târziu, nu m-am socotit că port în raniță bastonul de mareșal. În literatură eram un începător și cred că la acea vreme știam deja de la arghezii că mă aruncam în mare cu încă o mie de inși, fiecare adulmecând țărmul celălalt. S-ar fi putut să naufragiez pe o insulă, pe o insuliță și să cred că simpla atingere cu pământul îmi dă dreptul la odihnă și lauri. Ceva mai târziu, l-am cunoscut pe poetul Ion Buzugan, care acum ar trebui să aibă 100 de ani, a adăpostit pentru o vreme la polovragi. Jucase un rol politic important în făurirea României întregite din 1919 și, dacă nu mă înșel, fusese și ministru sau deputat în Parlament. Purta cu el un volum de versuri, frumos tipărit, cu scoarțe albe, pe care mi l-a dat să-l citesc spunându-mi, în același timp, că e opera lui Capitală, garanția nemuririi lui literare. Avea un titlu imposibil, Metanii de luceferi. Am citit și m-am înspăimântat. Poeziile lui Buzugan nu depășau dulcegăria vac-sentimentală a unor cântece de la oastea Domnului dar pe carte mai scria, negru pe alb, că fusese premiată de Academia Română. E mai mult decât probabil că Academia avusese în vedere meritele patriotice ale autorului, dar nu mi se părea mai puțin adevărat că, prin acea premiere, ea săvârșise o crimă morală. Unui versificator mediocru îi consfința iluzia că e mare scriitor. Omul îmbătrânea cu conștiința că face parte din panteonul literaturii române, E tragic, îmi ziceam, să trăiești toată viața cu o himeră și să mor cu ea, să scrii toată viața literatură și să nu lași în urma ta nimic. Atenție la cununi! Faptul că la 21 de ani ți-a apărut numele în gândirea, ceea ce, în conștiința unui tânăr de atunci, echivala cu o consacrare, nu înseamnă mare lucru. Atenție la cununi! Papirian, îmi mai spusese o vorbă de care mi-am amintit deseori cu recunoștință. Pari un om făcut să strălucească, dar ferește-te de străluciri, ocolește-le cât poți, altfel îți vor aduce numai necazuri. Nu întotdeauna le-am putut ocoli, dar nu cazurile la care se gândise profesorul mi s-au părut a fi fost răul cel mai adevărat și mai crâncen, ci primejdia echilibrului lăuntric a acelei stări de umilință care îl făcea pe arghezii să se considere un debutant perpetu. Incertitudinilor literare le alăturam compensator șansa de a mă realiza într-o noblețe a artei medicale. De la Polovraci, care pe atunci se scria Polovraci, i-am făcut profesorului o scrisoare de mulțumire, făcăduindu-i că mă voi pregăti pentru examen. La scurtă vreme am primit de la el un răspuns pe care, iată, îl aflu printre hârtiile mele învechite de ani. Facultatea de Medicină Cluj-Sibiu, cabinetul decanului, Sibiu, 2 -8 1943 Iubite părinte, prieten și coleg. M-au mulțămit, mai bine zis, m-au mișcat cuvintele dumitale, din care am putut înțelege aceeași mare credință pentru arta tămăduirii. Te aștept cu același drag. Iubesc cu anticipație și mă dărui fără rezerve oamenilor de mare și constantă credință. La Sibiu sunt sigur că vei găsi mediul prielnic sufletului dumitale atât de frământat. Peste câteva zile plec la țară la Fratoștița. Dacă voi avea un prilej, m-aș repezi cu bucurie pentru câteva ore la polovraci. Cu tot dragul, papidian!